Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatun wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi washabihi. Umen tbeqhom bi ihsan ilayum iddin. Allahun e madhruare falenderojm dhe vetem prej ti ndim dhe falja kërkojm lavdata dhe bekimet e Allahu qofshin mbi Muhammedin sallallahu aleihi wasallam familjen shokët të gjithë ata që ndjekin rrugën e drejt dherën ditë në fund të kësa i bote. Në nëruar, rrëvlezër dhe motra në takimin e fundit, kemi trajtuar temën e meditimit dhe kemi përmendur, respektivisht kemi prezentuar, modele të një meditimit mirëfilt. Dhe kemi përmendur se ato shemboj, ato modele që kemi përmendur, pa dyshim se nuk janë trajtuar deri në fund. Por e konsideroj se ato pika që janë përmend janë që të na provokojnë apetitin e meditimit, që të na bëhet më joshës, më të rëhqyesës dhe në këtë mënyrë ta përdorim mendjen, logjikën, arsyen që Zoti na ka beqatuar me të në mënyrë të drejtë dhe të duhur. Dhe me atë që kemi përmendur, kemi perfunduar trajtimin e adhurimit të meditimit. Dësat vazhdojmë një adhurim tjetër i cilisht nga adhurimet e zemrës dhe është një adhurim vëndaj që nuk është hera parë që të rejtojët, nuk është hera parë që dëgjohet, por shpesaj që spakut në përshin fjallë allahë të azogjallë o dhe kirë fëjnë në dhikra të në fëllë muëminin. Në përshin fjallë allahë gjallë u alaj që li thëtë se përkujta nga se përkujtimi bëndobi besimtarve. Nështë klasin për të vëkullin, për të mbështeturit në Allahun të vare këva të ala, rrëth kuptimit të drejt e ti, realitetit e ti, dhe disa pikave tira që kanë të bëjnë me këti. Një nga adhurimet madhore, nga adhurimet e zamrës, është edhe adhurimi i qojtur të vëkull, e i cili në përkëthim të lirët të shpejt në gjuën ton i bia, të mbështeturit në Allahun e madhnuarë. Edhepse përkëthimit të mbështeturit është vetëm një piesë, nga piesë e shumë të atë këti adhurimi, nuk është i tëri. Sikurse edhe dhe të asëqarojmë, adhurimi i të vëkullit nuk është komplet vetëm bështetje, por është ishoquar edhe me piesë të tira që të gjithë e janë adhurim dhe Allahot e Barra Kautala. Mirë, po si të dalojmë tashkët, adhurim nga i kaluari, duhet me janë gjithë një amën, atë rëthimi mbështetje të mbështetemi në Allahon të barë e këvotale dhe të i dorëzohemi ati. Dhe në qovë se i këthejemi definicioneve dhe sësharimive të djetarën në lidhë me këtë adurim, do të gjemë të në ruha lezër se djetarët kam përmenu përkufizimet të shumëta. Disa për këtë përkufizim kanë përdorër pjesë të këti adurimi. Dhe të e kam përkufizuar me disa njësi të këtij durimi. Edi disa e kam përkufizuar me kërkesat të këtij durimi. Edi disa e kam përkufizuar me frytet e këtij durimi dhe rezultatet e tij këtu më radhë. Por nëse dëshirojmë që të japë një përkufizim të përgjithshëm dhe ta njëjmë drejt, atëherë vështirë do të jetë ta bëjmë këtë përmes një fjalie. Vështirë do jetë këtë ta bëjmë përmes një përkufizimi të shkurtër, sikur që kemi pas mundsi ta bëjmë në durimet e kaluara. Prandaj me të drejtë edhe Imam Gazaliu rahimahullahu thot se definicioni i tij sa do pak i mbgulluar dhe praktika e tij është e vështirë. Dhe kjo nuk nënkupton se ka paqartësi, por nëse e shkurtojmë jet i paqartë, na duhet pak më gjatë ta trajtojmë definicionin dhe përkufizimin e këtij adhurimi. Dhe nëse do ta bëjmë këtë duke ju referuar përkufizimive të shumë të që kanë bërë djetarët e herëshëm, atërë, më ndajë se, do të nadelë përkufizimin vijem. Unë i kanë përzidhë dy nga shumë ato përkufizime dhe më ndajë se këto dyja i përshin ato që kanë thënë djetarët lidhe me këtë adhurim. Andaj, djetari një orë i bënkaj me lëgjëvzihi, rahimullah, thotë se të vëkullë kjo adhurim është një gjendje është një gjendje e cila formohet në brendin e njëriut, në zemrë e ti, si pasoj dhe rezultat i njohje sa allahu të mënuar, duke njohët allahu në të bare këtala dhe duke besuar se aji është i vetmi që ka kryuar dhe aji është i vetmi që ka caktuar dhe aji është i vetmi që ndorë në ti është largimi i dëmit dhe sjelja dobiës Dhe ajë është që ndurë në ti është edhe dhënja Por edhe marja Dhe gjithashtu Atë që ajë dëndod Dhe atë që ajë nuk dënë nuk ndod Dhe thotë kjo njuhje E sir një gjendje në zamëra po Dhe thotë i përkajme Rahimullah Pas kësaj Kësil një lej mbështetje Dhe një lej dërzimi Dhe një lej qëtësie dhe prehje Në Zotin Gjallahu Ala Prehje e cila në kupton besueshmërinë e plot dhe bindjen e pakontestueshme se ky Zot që, që ti i je dorzuar dhe i ëmbështetur ka mundësinë me ta realizuar qëllimin që ti po synon, qoftë atë ky synim sielli e dobish apo largimi i dëmit. Çi kjo te vukuli, atë nuk është një rrashtë të dy, por është thelsi veprimesh, nga se nuk është i lehtë. Për arsye se të vëkuli, që për te vukuli kia drejtë që po flasin për të të ndërua Lazar dhe Motra është edhe dia por edhe veprim. Dia që ka të bëjë me njohjen e Allahut Azza wa Jall, por edhe veprim që ka të bëjë me një gjendje të posaçme të zemrës përballë realizimit të qëllimeve të caktuara. Qoftë që ky qëllim tet i ndërlidhur me arritjen e një dobie, çfarë do koftë ajo, ja, e kësaj bote apo tjetrës, të të dhe largimin dhe evitimin e dëmit, qoftë ja ky dëm i ndërlidhur me këtë botë apo me botën tjetër. Të të daj çe pjesona më shumë kët. Normalisht është hyrje kjo dhe ka gjëra që kanë umosuru, matutja, prandaj do të kuptojnë të gjithë me lenin Allahu ta xogjël. Për mbledhje ali që e fillim ti prezantoj për kufizimet e dietarëve atë. Ndërsa dietari i një orës Sadi Rahimullah në tefsirin e tij kur flet për tevkulën e bështetjen e Allahut tevarekuta la thot. Realiteti i këtij adhurimi që po flasim për, për të është deturia e robët. Se gjdo gjë është në dorën e Allahu të manuar Dhe qfar ai dhe ndodh Dhe atë që ai nuk dhe nuk ka mund si të ndodh Dhe se ai është që e sil dobin Dhe se ai Allahu është që e lërgën dëmin Ai është që jap Por ashtë edhe ai që pengon dhe privon dhe nuk jap Dhe se gjdo ndryshimi qfar do gjendje Nuk bëhet përre të se me fuqinë dhe me lejën e ti. Andaj thëtë kjo djetarë, pas kësoj diturija dhe pas kësoj njohje, zemra dorzohet dhe mbështetet të këzatë për të arrit një dobi dhe për të evitu një dëmë. Duke qenë në kulmin e besu e shmëris, kjo është më rëndësi, në kulmin e besu e shmëris dhe bindjes se këzatë jam mundësën të arrin atë që po e synën. Ndërko që, robi, nënë kjo në apërt me Zotin, a i kështu e një Allahon, dhe është i bindur dhe ka besushmëri të plot, këri atia dërëzën punët. Mirë po nuk përfundan, thëtë kjo djetar, kjo adhërim me këtë besushmëri. Gasi kjo besushmëri është e që i takon Zotit, e që kam takon mu, thëtë kjo djetar, duke shpenzuar mundin maksimal, robi tashë dhe duke ndërmarë të gjitha masët e duhura dhe sebebet e kërkuara për të arritë këtë gjendje pra ndaj të vëkulli është një ndarje kompetencash mes asaj që i takon zotit dhe mes asaj që i takon robit zotit i takon kjo bindje që ta kemi për balti dhe kjo besu është mëri dhe sa neve në takon të, të ndërmarim masët e duhura dhe sebebet e jo të dorzohemi kështu pas e bebe pas shkace, të dorzohemi par syje ka se kjo nuk është kjo i badet e thot pasaj kjo djetar në momentin kur kjo gjendje do thot aja që edin për Zotin dhaja që është e kërkuar pe ti thot kjo djetar në këtë moment kur kjo gjendje është e vazhdushme të robi e vazhdushme juve të në gjemi ta shë mësu qka është po e vazhdushme njëtën tënde për balë sprove, për balë të lasheve për balë kërkesve, sfitat në shme po atëra njëriu i tilë konsiderot i mbështetur në Allahun e Zogjen. Kjo është mbështetja në Allahun të bareke vë taala. Andaj, e pan për iksa që ka të nënë djetarët, se i badet e adurimi i zemër, që një përflasim për te, është një, përdo, është një përdorim i mirë filët dhe një funksionalizim i drejt i besimit që ke kin Zotin. Ky adhyrim natë më kuptu se besimi Allah në Allahun xhallahu ala nuk është i thotë. Besimi Allah në Allahun xhallahu ala nuk është teori. Besimi Allah në Allahun te barekahu te ala nuk është nuk është material për debat dhe polemika, por është përjetim, është bindje, është besueshmëri që ti i dorëzosh atij që ke besuar edhe në çastet më kritike të jetës tënde, edhe në momentet më të rëndësishme për ty. Kur ti e synan një arritje dhe dobi, apo mundosh dhe përpjekesht ta evitasht një dëmë ga vetja jote. Ndërkohë që kjo bindje dhe kjo besushmëri nuk lejon ty që ti të dërzoash, por nëmkupton levizjen marrë në sebepeve, ndërmarin e të gjitha masëve të eduhura, që është e kërkuar pe anës tënde dhe e lejuar nga zotët për të arritë që limi që ti e synan. Përndaj, Besimtari po, në bështetit në laun, për punan. Besimtari e vërtitër që i dërzot e laun, për ju dërzim pa kredi, në kuptim të asaj s'ka po kërgja. Jo, duesh me e bërë tër punën që ty të përket, e kure përfundan misionin tënë të si ram, i ja dërzon për asta i kërkes në laun dhe i besan, besushme i të plotë sa i komendihmu. E kja është të vëkullja, dhe ndajnë në bastë të kësaj disa predjetarve kur ka ardhë punët e kë përkufizimi këti adurimi, qka është të vëkulli, nuk kanë preferu ndështa me e përkufizu kështu me, me fjallë, ose me këtu këtu formulime. Mirë po e kanë përkufizuar apo e kanë prezentuar realitetin e këti adurimi për mes shkallëve të ti, për mes shtyllave të ti, përmes elementeve përbërsët të ti. Nga se na kur themi mbështetja në Allahun, na qëfar kuptojmë? Na kuptojmë mbështetja, dërzoju Allahut. Nuk është elementi i vetëm, i këtia dhurimi mbështetja, si kur së të tërshvillim, por këtia dhurim, përmbanë në vetë në ti disa elemente, dhe në qovësa ato nuk janë në koordinim njëra me tjetërën, dhe nuk, në, dhe nuk janë në funksion, apo nuk kemi tevekul të, të mirëfillt nuk mund të thua se ti e duk e adhuru Allahun me kategorim s'u thosh për shkak se elementet përbërëse të këtij adhurimi nuk janë në funksion e cilat janë elementet përbërëse të këtij adhurimi a ti po kusht e merrni produkt e kthen mrapa edhe thot përmbajtja e tij çka çka çka në rregull pra, për po përmbajtja ju ka në rregull po mësha me më përdor edhe tevekul është i produkt po a ju kushti mësht është një adhurim i zemrës kur e kthenmë mbra apo me qyt përbërinë e tij nuk dal vetëm mbështetje nuk dal vetëm dorëzërt por përbënia e këtij adhurimi është shumë më tepër se mbështetje andaj cilët janë përbërsit e tawakulit çka përbën ose në në çfarë procese kalon brendia e njeriu të zemrës atij në çfarë në çfarë procese kalon tek ky adhurim e që në fund të kemi produktin final të vakull. E që kja është kja ka kërku Allah pëjtë e japën. Jo qdo mbështetje, jo qdo mbështetje, jo qdo dë dërzem është i pranum të ka Allah të varë e këtë ala. Andaj na do të bindemi me këtë se shpeshërë, na mendojmë se i na mbështetën Allahun, na e ja kumlonë Allah të unë këtë punë, dërsaajnë këtë qështje gabim e ka, nuk i lijet punë Allah të kështu. Duhesh me ndrejq Mbështetën to sa duash, duhesh me përgatit veten për më udhëzuar. Nëse nuk e përgatitme për bërësit e kërkuar, nuk të pranan. Andaj dhe rillimisht pse e ceksoj, mbështetja që ka garantuar Allahu se i ndihmon atij që mbështetet, nuk vlen për ty. Çe ti shem si mbështet në tauta. Prandaj edhe ka njëri tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe këto do të shohim tek ndërlidja mes shkaqeve dhe mbështetjes. Shumë e rëndësishme për ne. Ka anë njërë tëkë Muhammedi sallallahu sallem dhe e ka braktisur deve një është gjemis dhe është fut në gjemi i tha pegamberi sallallahu sallem qëfar bërë me deve në tha i alash Allahot tha pëse nuk e lidhe tha i alash Allahot tha i kylha, lidhe, thumët e vëkkel lidhe pasaj thuja më bështet ama lehet të zgijit dhe thuja më bështet nga pime ki nga se nuk tarunë Allah me këtë pakujtesi jopëtën Nuk mundoj më thoni Allahu të më ruaj se nuk të ka premtuar me trut në pakujdesi. T'ka premtuar se të ruam kur i kujdesim dhe i mbështetur. Po kjo po. Prandaj është më nënsi se kjo është garancia e madhe pe Allahu kur e kuptojma ajete çka na ka premtuar Allahu nëse ne arrimu mbështetim të. Por kur kur në këtë adhure jam të përmbledhur për bërës të duhur. Pakta për bërës është i zbat këtë rim ose edhe nuk çendron fare. Andaj, cilit janë përbërësit e të vëkullit, shkallët e ti, shtyllat, që e si dush, të të vëkullit, që dalë nga definizion të djetarë, përbërësit i parë, i cilë e banë këtë i badat kualitativ, cilësor, të pranum, është njohi Allah, të barëkot, të alë, andaj, fillon procesi i mbështetjes, duke përdur atë që dinë për ta. Apo, ta shtidëm më mbështetjë në Allah hona, zaujjal, Pse kaki kët kët nisje. Çka të ka motivu? Po besimin e allon. Çka din për to të dhe që janë që janë përsente? Dietor ka përmend di sa pika të njëjës të, të ti. E di se ai është i vërtetë që ka çdo gjë në dorën e tij. Shumë bukur. Unë e di se çka ai don dot. Shumë mirë. Unë e di se ai çka nuk don nuk ndot. Shumë bukur. Unë e di se aja është i gjithë fëqishme, është në regullë, e kështë të më radhap tërën. Andë i përbërë si kryesur dhe i parështë njohja. Nuk ka tëvekull me i një rëndës. Mund tjetë, mund tjetë, mund tjetë tjet një emocion, apo mund tjetë një ngushlim, mund tjetë një, një dorëzim të kefunit që s'ki që ka, ka mja majtë. Mund tjetë, po së është tëvekull kjo përën. Bështetja në Allah në gjëlle vala filan nga n kush ka qenë në kulën e këtia dhurimi Muhamedi s.a.s. Pse? Gaj se ka njohur Allah në mas mirëja për tënë Andaj në thamë se njoja fillon nga përdurimi i dije që ki përzotin Besimi që ki në zemën përdara Allah Se Allah u gjëllë u ala të ka begatu me këtë besim për me e përdur njëtën tone Qysh ka mundësi një rio me besim me qeni dëshpruar dhe i shgënyër Vetëm në qëfë se nuk e ka përdur besimin si duhet Pra ne i përdane E besim qka ashtë Po besim është me njoftë Allah në zonjel Nuk ka besim pa njohje Në qëfë se Për Allah nuk din kur gjë Veshtë ke besu në te Kë besim është i, është i zbeht, i vëbeht Nuk qëndran A nje Allah nëse është i gjithë fëqeshme A nje Allah nëse din që dë gjë A nje Allah nëse dë gjë një dë gjë a nje Allahun se a i kondor depot e furnizimit dhe këtë dën a i e furnizan dhe këtë dën a i nuk e furnizan a është besimin të kështu që këtë besimin Allahun andaj përbërsi i par dhe kryesor që e filan procesin e tevekullit është njohja pas kësaj kanë thënë djetarët vazhdan me ndërmarin e sebepeve nuk thotë Allahun që të fuqishëm A komo si Allahu më të furnizot u flight, kam mundsi, po nuk të furnizon. Edhe pse a jeta këtu. Nga se fillon me këtë njohje, pos mbaron këtu. Andaj as pësh hera do pun ku i ka nis feja në i çetiki ministri kimi bitis. Të do që na përfundoj procesin. Jo jo, feja që tu e kanis ama saka përfundoj, vazdojmë tutje. Vazdojë diku e ka thonë deri në fund. Nga se këtu po del mangat, madje edhe kontradiktor të në të anë tënde. Për këtë arsye fillimi është njohja, fillimi është besimi. Pika e dytë është ndërmarrja e masave të duhura. Krij çka është e nevojshme. Krij çka duhet me marr për me arritë qëllimin ndërmarrje. Kur ju mos te mungo. Dhe mos mendo se ndërmarrja e sebeveve është mangësie e besimit. Kur kur praktikja e sebeveve është keç kuptimi i besimit. Praktisje e shka qëve është që Këtë kuptimi besimit Ndërso në dërmarja se betave Që janë kërkuar për teje Kë është kuptimi të të besimit Muhamedi sallallahu a sallem Kështë e garansë Sallahu a Arun Kështë e garansë Për me gjithat Kur bëri shpërngullje në Medina A shkaj në mid dis Armejgjve ti dhe tha Hajtë mu shime në prejke mu A bëri kështu, nuk bëri Filimisht Fshehorazi E bëri shpërngulljen Dhe e bëri natën Dhe pastaj më dërmohë një rrugë krejt tjetër Ishte njësë të Medine Ndësa so rrugën e kështë të marë si kurse me shku Në shamë Tjetër rrugë i ra komplet Pastaj umë shëfë në shpil Madje Ebu Bekër r.a. në thot Kur në gjitë e drejt shpilës Ectën në majët e gjishtrive Që mos të lëngjurëm te hapove ti u mshaft në shpellë. E këtu çka janë këtu? A janë mbështetur në Allah apo sot i mbështetur? Dikush mund të thotë, "Shumë lutut pejgamberi sa sollet. Shumë frikacak. Së zgjash ka shumë më marr." Ai e mar, a je din se ndërmarrja së bebeu nuk është frik. Por as kuptim i drejtë të mbështetjes. E jo që është ti punë mi bo, mi kry. Ti mundau, ti përpieku. Andaj ku është përbërsi? I dytë kryesor i mbështetjes. Nëse nuk e ndërmarr shkape se bebe si duhesh, mos tu jëm mbështet. Nga se ke lënë hapësir. Po kur përfundon mundësia ndërmarrëse bebejo, s'ka mundësi më marr. Unë e di se duhet edhe kët, po unë s'muna. Dorzoi Allah pasaj çfarë, çysh ke mujt. Mir, po përder sa kam bët mundsi, duhet më harxoj. Allahu kërkon prej te me shpenzu mundin maksimal për me arrit atë që synon. E kur s'ki mundsi më mu i thuja, "Ya Rabb, unë e tash u gjënëzua parat e jemë fërë. Për bërësi i tretë, është të nërru dhe azor, zemra tjetë e më bështetur në Allahun. Njohja, shkacet dhe masët të ndërmara, pastaj, mu qëcu. Apo? Mu qëcu zemrat e ka Allahut azor zel. Dhe me qen i bindur, se gjithë gjë është ndorë në Allahut azor zel. E katërta, kanë thënë, djetarët është, që të jetë njërihu me kuptim të drejtë një shmëri së Allahot a Zogjellam tëmë. Nuk ka pa të uhid një shmëri Allahot, që shkë ka mundësit e pas të vëkull njëri cili menen, për shambull, se krasë Allahot edhe ndë një varë dikun ka mundësit me i bodem. Apo, që shkë ka mundësit kësë me një... Ky, ky, ky, ky besim, në këtë njërë, pa mundësan dërzimin e drejtë Allahot a Zogjellam tëmë nga se nuk e ke njësu Allahun komplet ma që kërkuat e kjo është thelbi i vesimit dhe gjithashtu kanë thënë se përbërës i rëndësëshëm i mbështetis në Allahun është mendimi i mirë për te ma si pa këto pu me onë one pibajve sh, qa pa di unë e zoti një herë sum ka pa një mua a kësëzvën nuk vënë me pasë mendim të keqë për Allahun s'ka kajtë njëndër marë, kajtë sebeve të marë Po mendimin se kitë mirë për ta, mungon përbërsi. Se nuk ja forman të evëkullin që shdojtë. Mendim të mirë për Allahon. E qka nënkuptan mendimi mirë? Nënkuptan se atë që a e ka përzit për ty është me e mirë se a e që ti po këqafë. Me mendu mirë se a e të do të miren. Me qeni bindër dhe me mendu për Allahon të bare këvotale se a e është me imshirëshën për ty se ti për vetën tonë. Kjo është mendimi mirë për ta. Mendimi i mirë për tash me pa me të qenë i bindur se Allahu xhallal xjalal u të ndihmon dhe të mundson me arrit atë suksesin personal. Dërsa ai i cili mbështetet në Allahu azza xhjal me këtë pikë, po kjo vjet e puna e mendimit mirë e ka në fazë eksperimentale. Mendimi i mirë nuk e ka për njem, po e ka në fazë eksperimentale. Thotë po provoj. Të, Allah në shtonat ya Allahu nuk provohet. Ke humbë 100 hera fën. Nuk është Allahu më provu. Sigurisht në këtë dunë do më bë biznes me dikën të pronën i mua është i besueshëm, apo e vëlla pa, po vazhdoi. Apo do më madje madje do më bë mëqasi me dikën të provon. Do do më gjithçka këtë dunë po provohet. Mallet më blet të provoj apo mien tamam, numër of problem, numër dikush mund të japën shpenzimën mallin tema. Po shpenzimojë vëlla pa, po, tutnë provouna apo nuk ka shmangësi me për u mallin, është mangësi ndërsa në këtë botë nuk ka shmangësi me provu. Ndërsa mangësi dhe turposh me provu Allahu na zotjet. Haitni me hoxhja, hajtë te apo, leti ja, ja, të provoj. Apo le ti hoxhja. Jo, jo, ti kshirë besimin ton. Besimet në Allah nuk të lejon me provu Zotit. Po dush me pas mendim të mirë për të. Për bësi ti tjetër është, do thotë Me lërgu gjdo cytje dhe hëmendje që ta turbulent qetsin e zemrës. A thamë duhet zemrën këne qetash, apo? Se është duke vë dërzu të ka lau. A është një proces, si kurse për shambull, a ke po kurion do fotografi, dojnë gjithime të hola, precize. Thotë mësë levez të lutna, ma e frimen dhe të sekunda. Elëshoj e frimen e le vize, edhe njerë duhet, apo? A po edhe kështë të ka lau kur dëmë me e dërzu zemrën, mësë levez? Dorzij Allah mos shkëmënet tash natën ambota zbota. Ja ja, duhet të qetë në konza mrava. Duhet të qetë. Mos më lëu me turbullon rrethante jashtme. E këtu ka shumë përbërës tjerë, ha mendje sytje që ngacmojnë. Mundomë i prek ta ngacmues. Po këta nuk pren në vakt dorzimit. Këta do të pren gjatë jetës kur një vakt i dorzimit ata janë të shkyçur. Se nëse këta ngacmues janë të kyçur nuk i vakt më ishqysh ti u dorzuat atë. Ata tani provokuin vazhdimisht atë. Kjo msimi i madh do në ders tjetër atë. Prandaj e shtata pasoj është ti e dorzosh Allahut komplet punën. Unë e buna, çka buna e dorzova atë. Dhe kanë thonë diatorë pas këtij procesi, nuk është i lehtë kjo. Apo me këta shtat përburës thotë vihen në fund produkti final i tekulet është e rëdhë. Kjo është ibadet në vete. Do të flasim për të, është me qenë i knoçur me saktimin e Allahut. A përshak kur themi ai i knaqsh me saktimin e Allahut, dikur të vallloj unë sa për bëj vesh, në nuk kam marrë, mos më fajtu në fillim. Marrë është po me urrejt ose me menuse të u ka bue pa drejt. Kjo s'vën. Ama mos pajtimi i mrendshëm në të kuptim moskëndësia që unë sa për bëj, o siknohesh ose abaçet kisha pas se më pa, kon, kë në ka, ka shumë dëpsie e madhe kja se kjo vjen në mos shtat fazave nuk os e lejtë kja me ku njëri për shembull i kënaqur, më çka ka caktuar Allahu më tepër se më çka ai ka kërkuar për vetën. Psa për. komunsi kjo mu arrita, nuk e di çu këto po thojnë këta. Dietarët që kanë pru po thojnë, po thojnë që nëse din me e ushtru mirë telekulin, vjen me një drejxhje që më i kënaqur është më ato çka ja ka caktuar Allahu se më çka ka lipaj. Bëllethat, elhamna që su bo që është dhe ashtane, po bo që është dhe ashtë që Allah. Ka, ka do njerës që si shtu kanë thonda, su konë dunjeja pa këta, Asad nuk ashtë, për këta e kanë respektuar anin. Andaj i kanë përdoj, përbër se si që është dhe ashtë, andaj i kanë orë në këtë, në këtë deregja. Pra ndaj të në lezër, krejt që këtë sejka, dheri me tani, hyn tek ajo pjesa edhe pike e parë, që kan ka gjera të që duhet t'jem prezente kur ne dëshëm t'jemi të mbështit në lantë të barë e këtë alatë. Rëndësia këti adhurimi. Për dëshëm se vet definicioni dhe sëqarimi i këti adhurimi jep me kuptu zë sajnë i rëndësishëm. Por unë duhet që për mes disa pikave joshu të prezendoj para josh rëndësin e këti adhurimi. Filimesht Aja që e bënd këtë Adërim të rëndësishëm Të nëruar lezën e motër është Se Allahu Imanuar E ka kushtëzuar Kualitetin e besimit Me kualitetin e mbështetjes Sa është Kualitativet, cilësore, ke mbështetje Sa është në regull E qa që është në regull të besimit Të tëtë shëndetin Pa e shumë së kushtëmisht Shëndetin e besimit tonë e dikton shëndeti i këtij durimi. Nëse ky është i loth edhe imani është i loth. Nëse ky është i smut apo edhe imani është i smut. Nëse se është mbështetja te vakuli i zot edhe imani është i zot. Ky është në rregull i shëndosh edhe imani është në rregull i shëndosh. Kemi marë këtë? Dhe gjene, qka thëtë Junus, 84, për këtë kemi murmurit dëjana çka thot Allahu xhelleu wala. Suren Yunus najetën 34 Allahu xhelleu wala përmendë për cilë Fjallët e Musaot a.s. I cili në situatë kritike kërë gjendë poplë i ti për balë agresionit dhe dhunës e faraonit apo dhe ishin, ishin në ikja ata e bën atë që ishte në dore t'yne me ik për i ti por a ishte duke i zën dhe Musa a.s.m. këtrasu e ta Kale Musa, ja ka umin Musa A.S.A. mi tha, o poplëhem, inkuntum amëntum billah, në qovëse në Allahun keni besu, fa A.S.A. të vëkëlu, në temë bështetunit, inkuntum muslimin, në qovëse keni besu në Allahun edhe jeni musliman, musliman të të punë së kanë, posë që shtot, mu më, më bështetë në Allahun e zonë që në fëmë. Andaj është, manifestim i shëndetshëm, i besimit, edhe i përkacis tëmë dhe si musliman, është në bështetën Allahun Azogjënë të. Në qëfë se ka dopsim bështetje, atëre këmë me jepë me kuptu se edhe besimin nuk është përdorë sa duhet, asë asë defektet tira që mund të shfaqen në besim. Dhe ashtë Maide, në nësurën ma ide, në jetë 24, Allahut thotë, Në Allahut të vakellu in këntu mu'minin, në Allahut bështetuni në bështetunit, në qëfësini besimtar. E dyta që e shfaqë në cilë këtë adurime është se udhëzimin në rrugën e drejtë dhe udhëzimin në udhëkryqet e shumë da të kësaj bota vje si pasoj e mbështetjes në qëse mbështetjes si duhet në Allahun Azogjan ajtë të udhëzan dhe të orientan dhe të drejtan qëfar duhet të thuash, si duhet të silash ka duhet të jam bash e kështë më radhë pra ndaj kjo nga njëra onë në onën tjetër loj shpagimi, ose loj mirënjohje ndaj allaut për udhzimin që në e kadhen është më mbështim të. Po thuaj se begatia e imanit nuk kompenzot ose nuk kemi mirënjohë sa duhet ndaj dhuruasit të kësaj begatia në qovë se nuk kemi në nivën e duhet të këtja dhurimi. Allahu Gjelleu Ala nësurën Ibrahim në jetin 12 kort përmenë persekutimin e një grupi të besimtarëve në të kaluarën, nga disa të dhunë shumë dhe një udheqës agresorë që u ka bozu lëmë, thëtë se këta besimtarë kanë thënë, وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَّ اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَ سُبُلَنَا E si mës të bështetimi në Allahun, kër e nga ka uzu në rrugun e drejtë, apo, haj nga ka uzu, apër shë që e qështë një manë, Allahu qëllë dhe gjelalë hu të ka udhëzu në rrugën e drejtë. Allahu azhëllë të ka kriju, të ka udhëzu dhe në këtë botë, pa kërkupi ti. Kjo udhëzimi është edhe udhëzim i kësej botë, edhe udhëzim i botës qëtër. Si mund të udhëzimi, stimuluës i mbështetjes që? Allahu azhëllë të ka udhëzu në përdorimin e trupit tëndë për shambull a ti ke kërku pre Allahot me të mësu se si me i përdorsyt apo a i të ka mësu pa kërku pe ti cëlla ka ndod? ka ndod e dyta a i të ka mësu heç për e vetë ata a ti ke kërku pre Allahot me të mësu i ja arab nuk po di me qa me hongër tash nuk po di me vesh, hata, me gujnës po di me qka, mësëm i ja arab a ti ke kërku pe ti me qka me hongër a i të ka mësu heç për e lipi ti Kush t'ka udhëzu për mënyrën e usht të ushqyer? Kush? Allahu t'ka udhëzuar. Ajt kanë mësuar. Hiç pa lipe ti apo. Kush t'ka udhëzu për mënyrën e frymarrjes? Ajt mëson, çuish më marr frym. Kush t'ka mësuar? Po Allahu do xhel. Jo, Allahu kur kush e çtetën. Nga se kur kush fëmin e posa lindur nuk mëson. Ti thuj sa dush më marr frym se des kë dy dunia pa oksigjen s'ka. Ti thuj sa dush, po djallava, Allahu e udhëzon çuish më marr frym. Allahumson fushën qysh mundet, edhe me pij çymsh, edhe me marr frym, edhe me rnu. Kush e kam mësu këtë? Allah vetë. Ai e ka mësuar po. Andaj Allah do më tregu të, të mësuj për shumë gjëra që ke pas në uin kët botë. Hiç pa kërkuar. E çka ta mërmënia kur tash i kërkon premti dhe dorëzohet tonë atij do Allahsullo, çata mërmënia. Andaj uzimimi që na e ka dhon në shumë aspekte është stimuluës, el garantues se mbështetjen e të sill edhe më tepër udhzim, sill edhe më tepër mundësi për orientim dhe rrugdalin jetën si më e kësaj bote. Prandaj, si mos më mbështetë të çës mos më mbështetim në Allah kur na ka vëzuaj. Atë kuptim se para mënuhet ndryshe kompenzimi dhe dëshmia e pranimit të dhuratës së besimit, nëse ne nuk mbështetemi në tautë. Ne kjo e bën të rëndësishëm këtë durim, gatë se asht lloj kompenzimi dhe lloj mirnjohje e besimit që Allah na ka Në e ka dhuruat Pra ndërë dhe Allahu Jelle Walla I ka thënë Muhammedit Sërë Allahus Salim Fë të wakkel ala Allah In në kja ala lë haqqë il mubin Më bështetën Allahun Gështë ti e ndë vërtetën Apo Ti për sebepe i ke marë Ti e ndë vërtetën Ta shveç dërzeja pun të Allahot Allahu Jelle Walla me të ndihmuat Gjithashtut Ajo që e bënd të rëndësrim këtë adhurim është se Allahu i manuar me këtë adhërim ka obliguar të gjithë pegambert e ti, atërën. Mërën Kuran, ku Allah fletë për pegambert e ti, për të dërguar e ti, dëtë vremë, se të gjithë ata të dërguar që kanë qenë të më hershë, kanë qenë të më bështetur në Allahun. Dhe ka qenë e kërkuar nga ata më më bështetur në Allahun a zhë gjellam të. Nuk e filluar nga i fundit për tyre, Muhammedi sallallahu al-salam. Allahu i ka thënë Muhammedi al- fë të vëkëllë alë Allah. Fejda azemta, kur i ke kry punë të tuja, i ke marë se bepet, i ke, i ke vendus me esë një rrugë, atërë e qëfarë bërë? Në bështetu në Allahun, kërkes. Pastaj, hudi a.s. Kur i rdhëtu popliti, pasi që e kanë kërcnu ata, ka thënë, inni të vëkëllë tu alë Allahi, rabbi wa rabbikum. Unë jam në bështet në Allahun, në zotin tim dhe në zotin dhe në zotin Tuaj Gjithashtot Allahun kërështet për Jakubin Alehi Sramë thotë Si Jakubi kanë Inil hukmu illa lillah Alehi të wakkeltu Va wa alehi falje të wakkel Në Jusuf në jetën gjashtë të 7 Ka thënë Inil hukmu illa lillah Gjukimi dhe të saktimi Për Jusuf në alisam dhe praqfa Do të ndodhë është ndodhë në laot Andaj Unë ati jam bështetur Dhe ata që dojnë bështetës Dhe të më bështetim të kallahu për rësia e Jakubit Aleihisam. Gjithashtut, Ibrahimi Aleihisam ka thënë, Rabbena Aleike te Vekelna, o Ileike Enebna, o Ileike Lmesir, në surën Muntehine në jetin nëmër 4, Allahu thëtë se Ibrahimi Aleihisram ka thënë, o zotë jonë, në ty jemi më bështetër, të këte jemi dërzuar, dhe të të Andaj, të kemi më këthë jonë. Nëndaj, i badetit të vëkulit ka qenë, pjesë përbërse e jetës e gjith Gjithashtot, aja që e bënd të rëndësishme edhe do të të uh, këtë adurim, ashtë të nërrulezër, një dhënjët në kësoj bote deturimisht do të i dërëzohet dikujtë, do të beson diqka. Se i tilësht, Allah u ka kryu njëriun me një zbrasi të brendshme, apo me një dopsi të brendshme, me një varsi. Nuk është e mundshme njëriun me koni pa varu njështë aspekt, pa pasën i për asken është natyrshmëri e njeriut me e kërku dickën më të fortë saj edhe më të mbështet. Natyrekjo. A ke pa kurt lind fëmiu, e kërkon një më të fortë. Edhe tu rrit, apo e kërkon po, më të fortë. Pritin e tij e kozon më të fortën, aty shkon. Ati çon, aty i mbështetet. Ka si i tillë është njëri. Edhe do kurriç ashtu. Andaj edhe gjithmonë, me të gjitha studimet që janë bërë, shoqërive njerëzore kanë studiu, lai lai shoqëri njerëzore, organizime shoqërore kanë vrejtë se njerëzit përshonë kanë pasë këtë, këtë, këtë, parë përbërs i pandar jetë se të të një ka qenë besimit. Pa varësish pasaj ka qenë i shfa që për mes idhulit, a për mes besutnive, a për mes Allahut, këtë i shka tjetër. Mirë po gjdo shëqëri apo është registruar si shëqëri besimtare. Pa besimi është të këndividit nëso shëqërit jenë besimtare. Pa varësish të lojtë besimit, por nuk ka Shqoqri pa besim Mund tjetë pagane Mund tjetë i dhujtare Por besim ka pas Pse? Se njëri u një kanoj për te Dhe ku nuk e gjenë me qka me emush kët Po pas ta e mbush me gjira Mund duke në ty nështat banale Qesharake, por ja Kjo këtu e ka gjitë vetën e ti jelëtën Shikani njën nga ashafte për i kamberit Sallallahu alai sallam Omeri radiallahu ta'ala anu Kjo burri madhë Ballu ku një me që me i urtë Mirë për s'ka di që shme mbush kët Diresa Allahu ka dërguu Uthimin, e ka dërguu dërgu Muhammedin Sallallahu Alejhi dhe Selam. Fot Omer radiyallahu taala anhu. Shikonë përvojën e tij me kët gjendje. Ado pse u koni fortë, u kon trem, dihet tremnia Omer dhe guzimi i ti, tij. Po megjithatë ka pasur për një zot që shikoni lutet, i dorëzohet, kërkon petitione onejër për kët. Ësht nevojë pashmangshme, nevojë e natyrshme e njeriu. Nuk mund të ti përballan kësaj kërkese pa plocur veten në thërm. Andi Omeri radjelanu thot Thot në kone kaluar Parase me dhe përtu në zemët i besimin Në Allahun Thot I bleisha zotrat në treg me pare Thot e bleisha një zot Se mu doke i mirë E ma isha kur dirke një ma i formu ma mirë e Hekësha këto e bleisha ta Se mu doke këm ma, ma, ma, ma i formu ma i mirë Thot diri sa kësht e kësht e kësht e kësht e kësht e kësht e kësht e kësht e kësht e kësht e kësht e kësht e kësht e kësht e kësht e kësht nuk isha para me blizat e qa bëjsh e pazat apet s'ku mnetë atë pazat apet s'ku mpas para me thonë, dhejt bëj para e blizut një aja, apet nuk ri pazat so e i kanonë qka bëjsh e? thotë omeri nga dila në thotë shkë isha në shpe edhe i mersha dysa copa të hurmës hurmë ja? dhe i përzikësha me zveti i bëjsh a brumë dhe nga i brumë i hurmës e formë isha idhullin tim e formë isha zotim Dhe që ka duhet me të rrzu dikun, dikun duhet me shku. Thot më ndej, më kap kjo uria, se ato hurmi ka pas për buk, ta që ka më rrzu dhëtin, thot jë ja anksha dorën. Bale ka një, ta një më kap kjo uria në drejk, jë ja anksha komën. Dhe kur, ta në, duhet në të ishe anksha kajtë. Thë shajtë se në sabaj bëj tjetër atër. Që, që duke që shama ka maj, që, me diqka o dosh me mush, që shtu dhe ka mush? Me, që shtu dhe ka mush? A nda njeriu konëgoy është krijes e dob, ka zbrazësi, me diçka mbush, ose me xhi ose masi me diçka duhet aty. Prandaj duhet mua mbështet në dikën. Prandaj nëse njeriu nuk e kupton drejt mbështetjen e Allahut Azu xhel, kjo nevojë e brangsme dhe kjo zbrazësi do të keq përdoret nga shejtani. Dhe njeriu pastaj do të bën këto veprime çesharoke, i mbështetet gurmeve, i mbështetet gurrve, dikujt te dikujt ai duhet mua mbështet në qovë se nuk e kuptën drejt në bështetje në blona zë gjithër ato pandaj kuptimi drejt i kësaj në bështetje është në orientimin e drejt të brendisë njërit dhe në ushqimin e shëndetshëm të kësaj brendije që është e varëfër do në ushqim o vla kjo kjo dënë me hangër shpirë të do në ushqim një si kurse edhe brendia një lukë të i ti si kurse, fi, si kurse aspekti materiali ti që dënë ushqim e nj e dhe me dik, hanë gjithë shka. Për me pështu vetën, gjithë shka hanë. Andaj është regjistru që njerët kanë hongër gjithë shka. Që në gjendin normalit e su në paramendon, pëse su në paramendon, po se ti ki që ka me hongër, alhamdullat, po, ama njerët kërë në minë sitota kritike, është zatit, shpirti për me dojnë, kanë grënë gjithë shka pëtën. Që sëdë nuk mund me paramendu, po në sitot, edhe kështu t Duhet me ushqyme besim të drejtë, nuk ushqyhet qkat gjonaj hanë, qkat gjonë beson për rrugë, me hurme, me hallve, me... Qkat e gjonaj duhet diqka me mush. Pra ndaj, na duhet me mush me nga të gjonë qka është drejtë, e drejtë është më bështet e lanë. Nuk më mush e drejtë, nuk kuptu e drejtë, këzë brasi diqka ka me mush. Pas taj qka e mush është që është tja personalet, dikujt me këtë e dikujt me atë, por nuk mbetet, pa më betet Pandaja që bën më rëndësi kët pikë është se varësia juon e brënshme dhe varfria juon që kimet natyrshme, ajo ajo varfria nuk largohet, nuk mund të mëshku, zvitan do më thonë Niva Hoxha tha, është një zbrastin mrena edhe ajo duhet më mosh. Hiç më vëllaqrejt. Hiç më mos të kam heqas a, a hiqeta. Jo valla, nuk hjeket atë. Ajo nuk hjeket. Nu, nuk ajo nuk hiqet. Ajo kur hiqet, sti si më. Aja është shpirëti, aja është gjallëria jote Aja është që e përbën e Realitetin e egzistencën tënde të të, Qaja është E qatë pjesë që e përbën gjallërin tënde të të të, Dhe qatë pjesë që e përbën Egzistencën tënde të të, E në qatë pjesë që aty Kusë kanë qasë e rengenet Asë mjetet më të sofistikuara Për në gjizim qatë jemrana Allahu e ka boni zbrastin Një varfri Qa ta ka qu libnë Dhe pegamberin ka edhe ngjihet atë. Po ata që nuk kanë gupën me kët, patjetër se e kërkon shpirti. Pastaj mushet me, edhe me besytyni, edhe me gjëra që si paramendon logjika po e njeriu të, të, të, të më bojë, po çka njerëzit bojnë? Prandaj, nhoja adetë te kukullit të ndrua Lazar dhe motra bën që kët zbrasti, kët varfrë, kët nevoj, kët domosdoshmëri të brëndshme, ta plotsojmë atë që duhet, të mbështetemi në atë që meriton të mbështetemi te dhe të drejtohemi dhe t'i dërzojme ati që meritan, dhe është i vetmi që meritan, këtë lojt të adhurimit apëton. Nga se nuk adhurot asë kosh me të drejt, pos Allah të pos Allah të manuar apëton. Dhe në gjithashtu, pika e fundi që e përbënd në rëndësinë, në këse teme, të nërullat zërë dhe, dhe motrë, ashtë doaja. Te vekullit doaja ka njërë lithëshmëri, shumë, shumë të fuqeshe me zvetë apëton Doaja është sebëpë. Doaja është shkakë. Po, bo doa, do më thonë, ndërmere një hapë me ndrë u gjendim. Apo, ndërmere një masë, ndërmere një hapë, ndërmere një, hap, një shkakë. Andaj, doaja është me ndërmohë një shkakë. E kërë ndërmere këtë shkakë, këta në që dëmë, unë e bëna doa, e tani, e tani se dënë përgjigje bështetët. Në që është si kurse me e dorëzu një letër që dhe me dorëgu dikën të të tërë në rrugë. Edhe me vetë ato atje në Gjermoni, atë terbe letra, jo, oda, së më karë, që ishë mërësër, po në e këmë, ku e ke lëshu, oda, po në rrugë e këmë shu, jo, oda, duhet aty në posë me lëshu që me kap ajtë, pasaj me që ku duhet. Andhe edhe doaja duhet të dorëzuhet në, po thëmë kushtimisht, ha, në sandëku në quajtur të dhe k Ësht çka kolutje, çka ko letra në këtë sandëk, Allah i merr. Edhe përgjigjet apo. Se jo në vend e duhur. Çdo lutje që e dorëzon ku s'duhet, jo sandëku në sandëkun e tëvë kulit, se këtë ku duhet Allah. Po në kum dorëzuhunë, po tek e te dorëzu, paske s'e dorëzon ku duhet, se kë pagu ku duhet, andaj te vakuli është adresa e duhur e lutjeve. Ku i dorëzon kërkjes te tu Allah të, të zgjen. Po e kurn kët vend dorëzon lutjet te te vakuli. Garanta për pranim është e sigur të të të. Allahu Gjelle Gjelalu Thotë në Kur'an Fjallën e Ibrahimit A.S. Qe qe ka dhe ma hird Rabbena A lejke të vëkëllna O Zotë në ty jemi më bështet O i lejke e nëbna Edhe në ty jemi dërzu Apo, andaj Rabbena La të gjëllna fitnë të një ledhine kefaru O Zotë, mos në bëneve së prov Par ta që të kanë më hu të javëtën Kërkesa karë ma vonë, kur karë kërkesa? Karë pasi që Ibrahimi, alësëm ka thënë Allahot, onë e e dërzova ku duhet, edhe të luta edhe u bështeta, andaj kërkesa e më shkjavta. Pra në rëndësie e këtia dërimi është, se bënd që lutje tonë, dua tonë që shumë jetë nevejshme për to, të jenë të adresuara dhe të drejtuara në drejtimin e duhurabë. Në qovë së është kështu, atër pa dushim se kemi garanc se Allahu xhallahu ala na na përgjigjë tëve. Dhe pika e fundit për për sonte e kësaj ligjërate ka të bëj me quaje llojet e mbështetjes, quaje fushat e mbështetjes nga Allahu xhallahu ala, më në fund është ta kuptojmë çka është qëllimi i afta. E përmendëm në fillim se ka pika shumë që përbën këtë ligjëratë. Dhe pika kyresore kësaj është kuptimi i drejtë i ndërmarrjes së masave. Na vësh tham duhet të ndërmarrë sebepe, mi marr shkaje dhura, po nuk shpjegom çëshe çka. Kjo temë është më e gjon, nuk kohndosh me ngargukët pik këtë ligjrat. E kemi direshnashëm, por ta kuptojmë së pari hyrjet për gjithë me kuptimi, rëndësia dhe fushat. Me pikë ka fund është fushat e mbështetjes në Allahun azhallat. Diator ka përmend disa fusha Por, nëse i bashkojmë, dalin dy. Të mbështetësht në Allahun e madhruar, të këne në nënkuptan, kur thëmi mbështetën Allahun, do të të të kërje smutë sa e të shëran. Mbështetën Allahun, kërje në problem sa e të bën zivje. Mbështetën Allahun, kërje përbalë në një sfidë dhe ajtë mundësën me të i kalume sukses. Por mbështetën Allahun, nuk në nënkuptan me zëmë këtë mejdamë. Me i dani i parë dhe kryesu i mbështetës në Allahun është mbështetu në Allahun E tash ku pëthini mbështetu Apo ju shkon meni ato përbërës të tjera, alatë në mbështetja jemi më tërë Jo, tash inkuadrëneta përbërës të tjera Që thamë, njohja, sebe, pet, ket Tash unë e kur tëmë mbështetja, jo, me herë duhet me aktivizu ato tët të përbërës Që atëre kuptujmë, në që se jetës mbështetja, së kë Andaj unë po jam mbështetja në këtë punë, do të thotë i bjen kjo kjo kjo kjo. Tash mos ti bije një, apo patë më përsërit, por të kuptojmë tash, mbështetja të të vëkulli, i bjen te vakuli, e te vakuli i drejtës tha që i ka përbërë se durç i kemi cik, mahërat aftë. E mbështetja e drejtë ndaj Allahut dhe leuala të rrugës dhe motra është, me mbështetje në Allahun për përmirësimin e vetes tonë aftë. Na kemë umë përmirësu këna nevojë më ndrej, këna nevojë për mështuar durime, këna nevojë për të ruajtur stabilitetin në fin ton, me që të qëndruheshum, këna nevojë. Ai mbështet në Allahun kët pikë për mbështetje që kemi mësuar, ju që kemi ditë ata. Sa të jetë ne ka punë në varg. Edhe gjithashtu në kuadrën e kësaj është mbështetja në Allahun në përmirësimin e gjendjes së njerëzve në vendnit tonë. Ka mangësi ka të meta, ka të dukuni negative, ka të gjyrat sektuara që duhet me përmirsu. Aja më bështetë në Allah në zonë gjelë. Por më bështetit është me verzion e rritë kuptimit apo në ato pika që i cekëm aftër. Kjo është mejdan i rëndësishëm që në qofë se këtë e kuptojmë drejtë. Me lehen Allah të më nuarë, do të qimi shumë cikurën këtë mejdan aftër. Këm rëmë me e kuptu drejtë më bë para se të bëjmë doa nga se kur të veprojmë dhe e kemi kuptuar veprimin drejt atër me lejnë Allahotë më nuar nuk mungon nuk mungon përgjigja dhe ndihme nga Allahotë të barë këhët alë nda kjo është e para bështetju Allahot në përmirësimin e vetës tënde dhe të ruaj tjes së besimit tënde të ruaj tjesë së vetës tënde bështetju Allahot dhe në bështetë jo Allahu gjithashtu njëveqë për veti, por në përmjërsimin edhe familjës të ndër, edhe të shoqëris të ndër, edhe të vendit të ndër, edhe njerëzimit, në bështetu që i bje njohje më rrisë e bebet e ekstë më rrathu. Dhe fushë veprimi i dytë i tëvekullit është, në bështetu në Allahun në të gjitha ato pun të kësoj bote, qofshin dobi që synan me i arritë, Apo qofshin dhe me që synën më u nërgu për t'yne. A dhe në furnizim për Allahut? A dhe në Allahut me të furnizu? Më bështetën të apë tërën. A kuptohet që ka më bështetët? A po cilat të të të t'pika? Qa e më bështetën tërën? Bëhu i sukses shumë në shkollimin tëndë. Apo? Më bështetën e lana, dhe që lepë tërën. Ama qështë dohët? at dëshiron kët e kët at bështeton mirë po po dëshoj se ky meydan i dytë është shumë i rëndësishëm por diëtor ka thënë qoftë do na me krahasuar me të parën ko ko aq dallime saqë nuk ka mundsi me i numëruar kush po sallata zgjen aftë. Është meydani i parë është meydani më i rëndësishëm për njeriu që atje mëshin mbështetja kuative dhe dorëzimi i drejtë në Allahun në Allah e emanduar. Prandaj mbështetja në Allah xhamelualat të ndrozë është një adhurim. I zemrës është një gjendje e branshme shpirtërore, një çcilën e prehi e cila i ka përbërësit e vet dhe i ka fushat e veta. Në qoftë se ne këta përbërës i kemi parasysh dhe i kompletojmë dhe në mënyrë të drejtë i orientojmë kaq Allah i emanduar, kemi arritur ta bëjmë një nga adhurimet më të mëdha dhe më të rëndësishme për ne dën qoftë kët e bëjmë pastaj dhe e shtim në fushat e përmendura, me lejen e Allahut të mbanduar, do të jemi të sigurt, do të jemi të lumtur, do të jemi gjithmonë në mirçëni dhe do të jemi gjithmonë në përmirësim e sipër. Dhe padyshim se ky adhurem ka pika të tjera që kanë nevojë ti bashkangjitën por të kuptuë edhe më drejt dhe për të qarsuë edhe më tepër, veçanërisht me shembujt që duhet të sillin praktikisht të qsojnë mbështetje, por gjitha këto po i lëmë me lejen e Allahut të mbanduar insha Allah, për takimin e arshëm. Allah o në mundësof që zemën të të të, të pasrëta, dhe veprimet të, të të të të drejtë dhe të duhëra. Allah o në mundësof që ime të mbështet në të siduat, dhe të drejtojmë i kaha i siduat, e dhe dhe takimin e arshëm, zotë i shpër lefët, për sallallam ala muhammedu ala ali, sallallam ala muhammedu ala ali, sallallam të slimin këtira.